Розділ 19. Кенна «Я інколи думаю викрасти д'єм. Не знаю навіть, чому досі цього не зробила. Хіба після цього зі мною станеться щось гірше за те, що відбувається зараз? Принаймні, якщо мене знов посадять, буде вагома причина, чому мені не можна бачитись з донькою». Але зараз мене не пускають до дієм тільки люди, які її виховують. З одного боку, я ненавиджу їх за це, а з іншого мені боляче через цю ненависть. Я не хочу їх ненавидіти. Сидячи за ґратами, винуватити їх було складніше, бо ж я була неймовірно вдячна, що про неї хтось піклується». Але зараз у цій самотній квартирі важко не уявляти, як би круто було забрати дім і податися світ за очі, навіть якщо мене через кілька днів упіймали б. Ми встигли б стільки всього зробити разом. Я б купувала їй морозиво, може повезла в Дісней Ворлд. Ми провели б чудові кілька днів, перш ніж я б загриміла і Д'єм запам'ятала б ці дні на все життя. Запам'ятала б мене. А коли б мене випустили із в'язниці, Д'єм уже була б доросла і, мабуть, пробачила б мені, бо хто ж не оцінить маму, яка готова сісти за кілька днів, проведених разом із донькою. Мене зупиняє лише те, що колись Патрик і Гресь можуть передумати. Що як вони змінять думку і мені не доведеться порушувати закон, щоб познайомитися з Д'єм? Крім того, вона ж взагалі мене не знає і навіть не любить. Я заберу її в єдиних відомих її батьків. Для мене це буде щастям, але для самої дієм, напевно, справжнім жахом. А я не егоїстка, я хочу бути хорошим прикладом для дієм, Колись вона дізнається про мене і про те, що я хотіла бути в її житті. До дня, коли вона зможе сама вирішувати, чи хоче мене знати 13 років. Мені хоча б із цієї причини я проживу ці 13 років так, щоб вона мною пишалася. Я притискаю до себе Айві, намагаюся заснути. Але не вдається, у голові цілий вихор думок, і він не вщухає. Мені не спиться відтоді, як Скотті помер. Ночами я лежу з розплющеними очима і думаю про Д'єм і Скотті. А тепер ще й про Леджера. Почасти, я досі страшенно злюся, що він не дав мені минулого тижня потрапити в будинок. Та з іншого боку, поруч із ним я відчуваю якусь надію. Здається, він не ненавидить мене. Так, він шкодує, що ми цілувалися, але мене це не обходить. Навіть не розумію, на що я те спитала. Цікаво лише, чому він шкодує? Тому що Скотті був його найкращим другом? Чи через те, що я зробила зі Скотті? Та й інше, мабуть. Хочеться, щоб Леджер побачив мене такою, якою бачив Скотті. Тоді на моєму боці був би хоч хтось. До хрена самотньо, коли у тебе із друзів лише кошеня і дівчинка-підліток. Треба було як слід постаратися сподобатися мамі Скотті, поки він був живий. Цікаво, чи змінило б це щось?» Вечір знайомства з його батьками був, мабуть, найдивнішим у моєму житті. Я бачила такі сім'ї в кіно, але в реальному житті ніколи. Поправді, я навіть не уявляла, що такі існують. Що батьки можуть жити в мирі, любові. Вони зустріли що у дворі. Скоті не було вдома три тижні, а вони поводилися так, наче не бачили його багато років. Обіймали, неформально, типу привіт, «А ми так скучили за тобою, і ти найкращий син у світі!» Мене вони теж обійняли, але інакше. Швидкі обійми, привіт, раді знайомству. Коли ми зайшли у будинок, Гресь сказала, що їй треба закінчити вечерю. І я розуміла, що варто запропонувати допомогу. Але я на кухні була ні бум, -бум і боялася, що вона це помітить. Тож натомість я мертвою хваткою вчепилася в скоті. Нервувала, почувалася не в своїй тарілці. А він у цьому будинку був мені найближчою людиною. Вони навіть молилися. Скотті прочитав молитву. Для мене це було щось справді дике – сидіти за столом і слухати, як хлопець дякує Богові за цю страву, сім'ю і мене. Це було надто нереалістично. Я не могла сидіти із заплющеними очима. Хотілося все це увібрати в себе, побачити, які люди коли моляться. Хотілося роздивитися цю сім'ю. Здавалось фантастичним, що якщо ми одружимося, це буде і моя сім'я». Ці люди стануть і моїми батьками, і я допомагатиму їм готувати ввечері, навчуся дякувати Богові за їжу і за Скоті. Я хотіла цього, безмежно. Нормальність, абсолютно незнайома мені річ. Під кінець молитви Грейс ледь-ледь розплющила очі і побачила, що я озираюся. Я моментально опустила повіки, але в цей момент Скоті мовив «Амінь». І всі взяли виделки, і в Грейсі уже сформувалося враження про мене, а я була надзвичайно перелякана і молода, щоб знати, як його змінити. Їм ніби складно було дивитися на мене під час вечері. Не треба було вдягати цю футболку із-за великим вирізом. скотті її обожнював. Я всю вечерю просиділа зі згорбленими плечима. Мені було соромно за себе і все, чого в мені немає. Після вечері ми зі Скотті сіли на веранді. Його батьки пішли спати, і щойно в їхній спальні вимкнуло світло, я полегшено видихнула. Відчуття було, ніби я на іспиті. «Потримай», – простягнув мені Скотті цигарку, – «хочу попісяти». Він інколи курив. Я нічого не мала проти, але сама не курила. Вже було темно, він зайшов за ріг будинку, я стояла на веранді, прихилившись до перил. І тут вийшла його мама. Я випростилася і спробувала заховати цигарку за спину, але вона вже її побачила, зайшла назад і винесла мені червоний пластиковий стаканчик. «Кидай попіл сюди», – сказала вона, стоячи у дверях і простягаючи стаканчик. «У нас немає попільнички, тут ніхто не курить». Я була просто нажахана, тож змогла вимовити лише «дякую» і взяла стаканчик. Вона зачинила двері якраз перед тим, як повернувся Скоті. «Твоя мама мене ненавидить», – сказала я, віддаючи йому цигарку і стаканчик. «Та нічого такого!» – він поцілував мене в лоб. «Ви скоро станете найкращими подругами!» Він затягнувся останнє, і ми пішли в будинок. Нагору він ніс мене на спині, але коли я побачила його фотографії уздовж сходів, то попросила зупинятись біля кожної, хотіла роздивитися. «Ці фото були такі радісні. Мама дивилась на Скоті на фотографіях так само, як дивилась на нього дорослого. «Яке миле маля!» – усміхнулася я. «Їм треба було б народити ще трьох таких, як ти». «Вони намагалися», – відповів він. «Вочевидь, я з'явився якимось чудом, бо інакше в них було б дітей 7-8». Мені стало сумно за Грейс. Ми дісталися його кімнати, і Скоті скинув мене на ліжко». «Ти ніколи не розповідаєш про свою родину», – сказав він. «У мене її немає». «А батьки?» «Тато десь не знаю де. Він втомився платити аліменти і кудись подівся. А з мамою ми не дружимо. Не спілкували вже пару років». «Чого?» «Просто не сходимось характерами». «Тобто...» Скотті розтягнувся на ліжку поруч зі мною. Йому було справді цікаво дізнатись про мене. І я хотіла розповісти правду, але боялась його відлякати. Він виріс у напрочуд нормальній сім'ї. Навряд чи йому сподобається, що я – ні. «Я часто бувала сама», – відповіла я. «Голодом вона мене не морила, але загалом забивала на мене настільки, що мене двічі віддавали в прийомну сім'ю. І обидва рази зрештою повертала до неї». Типа вона була гівняною мамою, але не досить гівняною. Гадаю, коли я виросла і побачила, як буваю в інших, я почала розуміти, що вона як мама була не дуже так собі. І як людина теж. Нам ставало надто складно співіснувати. До виснаження складно. Коли я переїхала, ми ще якийсь час підтримували зв'язок. Але потім вона просто перестала мені телефонувати. А я їй. І так уже пару років. Я глянула на Скотті, у нього було найсумніше у світі обличчя. Він нічого не сказав, просто мовчки погладив мене по голові. «А як воно росте в хорошій сім'ї?» – спитала я. «Непевний, що до сьогодні я розумів, настільки воно хороша», – відповів він. «Та мав, ти ж любиш батьків і цей будинок, це видно». Він злегка всміхнувся. «Не знаю, як це пояснити», але коли я тут, я наче можу бути собою повну. Можу плакати, бути в поганому настрої, сумувати, радіти. Тут нормально сприймають будь-який мій настрій. Більше ніде такого нема. Мені стало сумно, що в мене такого не було ніколи. «Я не знаю, як це», – сказала я. Скотті нахилився і поцілував мою руку. «Я тобі це дам». – пообіцяв він. – Колись у нас буде будинок, і ти сама вибереш все для нього. Ми його пофарбуємо, як ти захочеш, і ти зможеш зачинити двері і пускати туди тільки тих, кого захочеш. Це буде найкомфортніше місце в твоєму житті. Я всміхнулася. Звучить божественно. Він мене поцілував, і ми кохалися. І хоча намагалася робити це дуже тихо, в будинку було ще тихіше. Наступного ранку, коли ми їхали, мама Скоті не могла змусити себе глянути мені в очі. Їй було так незручно, що мене аж пронизило. Тепер я точно впевнена, що не подобаюся їй. Коли ми виїжджали з двору, я прихилила голову до пасажирського вікна авто Скоті. Це був кошмар. Думаю, твоя мама чула нас вночі. Ти бачив, яка вона була напружена? Ну, це для неї, ого-го. Відповів Скоті Вона ж моя мама Вона не може уявити, щоб я займався сексом будь-з ким Тож річ не в тобі Я відкинулась на спинку сидіння і зітхнула Тато в тебе класний Скоті розсміявся Мамо, ти теж полюбиш Коли наступного разу їхатимемо до них Я тебе трахну до того Щоб вона могла вдавати, ніби я такого не роблю І варто кинути курити Скоті взяв мене за руку Домовилась, наступного разу вона тебе так полюбить, що почне пиляти мене про весілля й онуків. Ага, задумливо відповіла я. Може, але сильно сумнівалася. Таких, як я, жодна сім'я не захоче».